Rugăciunea a cincea pentru certarea, legarea și alungarea demonului amiezii. Aleluia, slavă ți, Tată, ce te iubim și te rugăm ceartă, leagă și alungă demonul achidiei al moleșelii care paralizează funcțiile naturale ale Sufletului, alungă toate gândurile bune și ziritoare de Suflet. Sufocă și întunecă mintea, dispersează cunoașterea și iubirea duhovnicească. Aduce gânduri de ură, poftă, irascibilitație, lene, leniște, Ocolirea drumului spre mântuire, domorirea ascezii și a răunei, Zăbavă la rugăciune, somn și adormire în timpul rugăciunii sau slujilor, Piedică în calea meditației, neștiința scripturilor sau greșita lor înțelegere, Ceasornic al foamei, împotrivire față de osteneri, Adversitate față de stăluință, vicremia, zăbava. În lucrarea faptelor mântuirii noastre, aleluia lui ție, tață celestea iubim și te rugăm ce deagă leagă și arungă pe demonul achediei care îi poartă pe frate din loc în loc ca să nu aducă roadă. Să nu sfârșească lucrarea începută, să nu-și dea seama de ce se petrece cu ei, le dă o instabilitate interioară și văgămodarea gândurilor, o risipire a timpului prețios a vieții, o defăimare a altora, neînțelegerea luptei cu ei înșiși. Dincă veșmașul este propriul lor suflet rătăcit ca urmare a iubirii de sine. De aceea nu s-au repădat de sine, nu și-au luat crucea și nu l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Aleluia, slavă Tată ce este, iubim și te rugăm ce te leagă și alungă pe Demona Chidiei, Alameziei, care înlocuiește adevărata adevărată iubire creștină. Cu activismul caritativ, care ascunde golul la untri, ca adevărul sub aparențe, aduce neglijența și nepăsarea, în rostirea pravilei minimum de rugăciune, să dește descurajarea îndoiala, ascunde puterea Dumnezeiască, roade certitudinea noastră interioară prin ajutorul demonului intristării, determină pe cei puțin încercați să fugă, să se sinucidă sau să cadă la secte, la culte false ca să-și piardă mântuirea sufletului și bucuria intrării în împărăția ta cea cerească.